15. Istoria culturii și civilizației șase roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 142 Lecțiile sale, în paranteză, precum și descoperirea altor opere ale lui Biotis, ca silogismele ipotetice și silogismele categorice, închid paranteza, și ale ilustrului său discipol Fulbert, Episcop și profesor de dialectică la școala din Cartre au contribuit ca dialectica să-și câștige în școlile din Franța nu numai un înalt prestigiu, ci chiar o adevărată autonomie, identificându-se cu domeniul logicii și chiar al filozofiei în totalitatea ei. În paranteză. Nu însă și în Italia, unde va continua să rămână strâns dependentă de retorică. Închid paranteza. între atât câștigă teren interesul arătat dialecticii, încât ghilimele clericii și mai ales călugării îndrăznesc să opună cuvântului divin știința raționamentului. În felul acesta, în Franța, ca și în Italia, dialectica își câștigă drepturile, dar în același timp ea riscă să amenințe credința. Închid ghilimele. În paranteză. Mare punct, Închid paranteza. Figură pagina 137. Reprezintă o poză. Vedere de ansamblu a celebrei cripte, ghilimele Panteonul Regilor, închid ghilimele, secolul XII, sumare punct Isidor, Leon, încheiat, figură. Al doilea ciclu, ghilimele Quadrivium, închid ghilimele. Interesul manifestat în școli pentru științele exacte n-a fost prea viu înainte de secolul X, ceea ce l-a întreținut totuși înainte de această dată a fost tendința constantă a oamenilor timpului de a atribui numerelor o valoare simbolică și o preocupare legată de liturghie, muzica religioasă cu intervalele și raporturile sale numerice între tonuri, succesiunea anotimpurilor, solstițiile și echinocțiile. Mișcarea astrelor, datele calendaristice, întreaga creație, în sfârșit, toate acestea nu pot fi explicate decât prin numere. În al doilea rând, din studiul științelor exacte, decurg aplicații practice. Fără ajutorul calculului al ghilimele computului închid ghilimele, nu pot fi stabilite datele paștelor și altor sărbători. Nu pot fi efectuate măsurătorile topografice și organizarea cadastrală a terenurilor agricole. Nu se pot trasa planurile și stabili echilibrul maselor pentru construcția palatelor și bisericilor, etc. În fine, studiul științelor predate în ciclul quadribium a fost înlesnit, stimulat, sprijinit și de regii principii sau împărații care manifestau ei înșiși un interes pentru știință, doritori să-și însușească cunoștințe de aritmetică asupra fenomenelor din natură și mai cu seamă de astronomie, ca de pildă Carol cel Mare care a cerut să-i se întocmească un tratat de astronomie și să-i se graveze pe o placă de argint o hartă cerească. Aritmetica a fost predată în școli multă vreme pe baza în principal a tratatului lui Boethius, larg difuzat de copiști încă din secolul IX. Cunoștințele au progresat după ce în secolul X a fost adoptată în multe școli noua metodă de calcul cu ajutorul abacului, instrument transmis de arabi școlilor din Catalonia și după adoptarea cifrelor, așa numite ghilimele arabe, închid ghilimele. Dar, după această dată, pentru cei mai mulți profesori, aritmetica se limita, în paranteză, în afara operațiilor elementare, închid paranteza, la ghilimele comput, închid ghilimele, și cu ajutorul acestuia la calcularea și stabilirea datei paștilor, în funcție de care erau datate și sărbătorile ulterioare. În acest scop, elevilor li se puneau la dispoziție mici enciclopedii și scurte poeme mnemotehnice, pentru a putea reține mai ușor rezultatele acestor calcule astronomice și calendaristice. Geometria era studiată și practicată mai multe de arhitecți care, încă din perioada carolingiană, aveau la dispoziție tratatul lui Vitruvius despre arhitectură într-un număr suficient de manuscrise. Profesorii, în schimb, se ocupau foarte puțin de geometrie, cu toate că elementele lui Euclid, traduse de Boetius, le erau cunoscute. Paranteză, dar problema quadraturii cercului îi preocupa mai mult pe magiștrii decât demonstrațiile lui Euclid, închid paranteza. N-au lipsit totuși maestrii reputați pentru cunoștințele lor în acest domeniu ca de pildă în secolul XI cei din Liege și Köln, care studiau probleme legate de măsurătoarea câmpurilor, de problema sumei unghiurilor interioare ale unui triunghi, de cea a pătratului dublu al unui alt pătrat sau chiar redactând un tratat despre quadratura cercului. Studiul astronomiei, mereu amenințată de superstițiile astrologiei, vezi nota 1, avea la bază manualele anticilor greci traduse în latină. Profesorul expunea și comenta fenomenele lui Aratos, astronomicele lui Higinus, tratatele lui Varo, Beda Isidor din Sevilla, Scotus, Erugena și ale altor erudiți irlandezi. De obicei însă evita să abordeze calcule complicate, limitându-se să dea elevilor liste de stele, planete și semne zodiacale, tabele și scheme în care erau prezentate cursul astrelor și poziția planetelor în univers. Vezi notă 2. Citesc notă 1. În realitate, atât pentru greci cât și pentru latini, termenii ghilimele astronomie închid ghilimele și ghilimele astrologie închid ghilimele erau sinonimi. Cele două aspecte nu erau net diferențiate ca azi. Ghilimele. Nu exista decât o singură știință și două moduri de a o practica. Unii se mulțumeau cu o analiză matematică, ce avea drept scop cunoașterea însă și pentru alții, aceasta nu era decât o bază pe care se putea desfășura divinația. Închid ghilimele în paranteză. H.I.MAROW. Închid paranteza. Încheiat notă 1. Citesc notă 2. Ghilimele. Astronomia studiază legile mișcărilor aștrilor. Ea are un caracter strict matematic și prin aceasta se opune astrologiei, legată de filozofie. Este o știință experimentală pur cantitativă, care pe calea unor combinații de mișcări circulare simple, în paranteză, combinații care se împrumută și de la geometrie, închid paranteza, caută să explice mișcarea aparentă a corpurilor cerești, fără a trage concluzii privind esența lor. Ceva din această distinție supraviețuiește și în învățământul nostru științific, care opune încă astronomia matematică, astronomiei fizice. Închid chilmele, în paranteză idem, închid paranteza, încheiat notă 2. Către sfârșitul secolului al X-lea, studiul astronomiei face progrese serioase, datorită contribuțiilor științei arabe și astrolabului greu de folosit însă de cei mai mulți dascăli. În același timp, Gerbert Daurilac construiește pentru elevii săi o serie de sfere armilare, inventează un tub optic pentru observarea astrelor și indică elementele pentru construcția unui orologiu astronomic, în paranteză și chiar construind el însuși unul pentru Otto al treilea la Magdeburg, închid paranteza. A patra disciplină din ciclul quadrivium era știința muzicii. Hrabanus Maurus și toți erudiții sau filozofii care i-au urmat o definește astfel în De institutione clericorum. Ghilimele, muzica este știința numerelor care exprimă un raport, adică raportul care există între sunete, ca dublul, triplul, quadruplul și alte raporturi asemănătoare. Această disciplină este atât de nobilă și atât de folositoare, încât cel care o ignoră total nu se poate achita cum trebuie de o sarcină ecleziastică. Disciplina muzicală își exercită influența asupra tuturor actelor vieții noastre. De fiecare dată când vorbim sau când o emoție face să ni se bată cu putere inima, este lucru dovedit că toate aceste fapte sunt supuse, datorită ritmurilor muzicale, puterii armoniei, iar când ducem o viață cum se cuvine, dovedim că participăm în mod constant la această disciplină, dar când săvârșim răul, înseamnă că muzica nu mai se lășluiește în noi. Închid ghilimele. Muzica era deci o disciplină teoretică speculativă care nu se confunda deloc cu cântul, cu muzica liturgică, predată de dascăli specializați în vederea formării de cantori bisericești. Muzica nu era concepută ca o activitate artistică, procurând o satisfacție estetică, ci o știință matematică, la fel ca aritmetica sau geometria. Augustin, autorul de maximă autoritate în evul mediu al tratatului de muzica, excludea din sfera muzicii cântul vocal, în paranteză la fel ca pe cel al păsărilor, închid paranteza, întrucât cântărețul nu cunoaște legile științifice ale acestei arte. O asemenea muzică vocală era ascultată doar instinctiv pur și simplu pentru relaxare sau pentru distracție. În paranteză, cât despre muzica instrumentală, aceasta era disprețuită de erudiții și filozofii medievali, la fel ca de cei romani, deoarece era practicată mai ales de histrioni și de curtezanele cântând la flaut, închid paranteza. Adevărata muzică demnă de filozof trebuie să transcendă fascinația sensibilă, plăcerea auzului pentru a se concentra asupra legilor matematice pe care ea o implică. Pentru a deveni o preocupare ținând de sfera culturii, muzica trebuie să se adreseze exclusiv inteligenței, să rămână teorie pură, să devină o știință rațională, o știință matematică. Știința muzicii cuprinde, potrivit concepției anticilor, preluată apoi de Augustin și Biotis, trei ramuri – muzica cosmică, muzica vocală și muzica instrumentală. Potrivit acestei concepții, legile muzicii sunt ca origine și natură divine și prin urmare obiective. Ca atare, elevul trebuia să învețe care sunt relațiile existente între mișcarea muzicală a sferelor și muzica vocală sau cea a instrumentelor, precum și să înțeleagă corespondențele între mișcările Pământului și ale celor șapte planete și, respectiv, ale celor opt tonuri muzicale. Aceste teorii ale anticilor, reactualizate de dascălii medievali, au fost prezentate începând din secolul IX într-o serie de tratate care vor rămâne timp de secole la baza învățământului muzical. Într-unul din aceste tratate, muzica Enchiriadis este formulată una dintre primele teorii ale polifoniei. În secolul XI, învățământul muzicii speculative făcea parte din programa tuturor școlilor în cadrul ciclului quadrivium. În Italia, cercetările din mănăstiri în domeniul muzicii teoretice au culminat în prima jumătate a secolului al XI-lea prin inventarea și adoptarea unei notații muzicale raționale de către Guido D'Arezzo al cărui tratat, intitulat de Disciplina artist muzice în paranteză cunoscut în deopște sub Micrologus, închid paranteza, va deveni manualul de bază pentru toate școlile muzicale. Vezi note 1. Citesc note 1. Celor patru discipline aparținând ciclului quadrivium, li s-ar putea adăuga separat și învățământul teoretic și practic medical, despre care se va vorbi în paginile rezervate medicinei, în paranteză infra în capitolul Știința, închid paranteza, încheiat notă 1. Cu toată diversitatea materiilor predate și a manualelor remarcabile, datorate unor autori de prestigiu folosite de elevi, și cu toate că studiile ciclurilor trivium și quadrivium se întindeau pe o durată de 8 sau 10 ani, totuși acest învățământ complex și variat era considerat doar o inițiere într-o altă știință, știința supremă, doctrina spiritului, sacra disciplina, divina scientia, cum era numit studiul Bibliei. Căci afirmau exegeții, există ghilimele, o înrudire intimă între structura gramaticală a cuvintelor și esența metafizică a lucrurilor, închid ghilimele. Textele sacre foloseau aceleași mijloace de expresie ale clasicilor antici, a căror studiere era utilă, dacă nu chiar indispensabilă, înțelegerii de a cuvântului scripturii. Ghilimele Artele Liberale, închid ghilimele, deveneau o adevărată propedeutică la studiul Bibliei, contribuind în mod esențial la aprofundarea textelor sacre. Cu toate acestea, în studiul Bibliei, care, fără să constituie un obiect separat în școlile medii, continua de-a lungul întregului ciclu de învățământ al ghilimele artelor liberale, închid ghilimele, metodele de lucru, exercițiile didactice, exegetice sau de altă natură erau aceleași ca cele folosite în învățământul științelor profane, ceea ce a avut consecințe cu totul remarcabile căci în felul acesta, folosindu-se tocmai aceste metode de lucru, s-a procedat la corectarea manuscriselor textelor biblice la ordonarea cărților Bibliei, la stabilirea prin confruntarea textului de către Alcuin sau numai a psalmilor de către Sedulius Scotus, operații în care cei ce le efectuau și studenților se conduceau după indicațiile lui Casiodor, Isidor, Beda, Augustin și altor părinți ai bisericii. Ajuns în posesia ansamblului de cunoștințe variate a metodei și a diverselor instrumente de cercetare, însușite în cadrul triviumului și quadriviumului, învățământul teologic la un nivel superior va apăra în Occident odată cu organizarea primelor universități și în mod special a celei din Paris. Figură pagina 143 reprezintă o poză, miniatură pe pergamentă dintr-un codice din mănăstirea Reichenau. Se scrie r i k h -N -A -U, secolul 10. încheiat figură. Figură, pagina 145. Reprezintă o hartă. Centre episcopale și monastice de cultură în Anglia în secolul 8. Legendă. Un cerculeț plin, cu semnul plus deasupra, reprezintă episcopii. Un cerculeț gol, cu semnul plus deasupra, reprezintă mari mănăstiri. O linie punctată reprezintă limitele diocezelor. Încheiat figură. Figură, pagina 147. Reprezintă o poză. Bazo-relief de pe baldachinul, în paranteză din secolul nouă, închid paranteza, al bazilicei S. Ambrogio, Milano. Încheiat figură. Instrucția laicilor Situația școlară la Paris spre sfârșitul secolului al XII-lea era conformă obligațiilor ce fusese redefinite de Conciliul Trei Roman din Lateran. În paranteză, 1179, închid paranteza. Fiecare catedrală trebuia să întrețină un magistru, în paranteză, sau un ghilimele inspector, închid ghilimele ecolatru, închid paranteza, care, prima pentru a se putea întreține, o prebendă de canonic. Obligația lui era să instruiască în mod gratuit pe clericii, catedralei și pe școlarii săraci. Aceeași hotărâre prevedea ca autorizația acordată unui magistru de a deschide o școală, în paranteză, licentia docendi, închid paranteza, să fie conferită gratuit de episcop sau de cancelar. Candidatul, în paranteză care, dovedindu-și pregătirea, nu putea fi refuzat, închid paranteza, preda lecțiile elevilor săi contraplată. Aceste dispoziții au fost repetate și de conciliul IV din Lateran, în paranteză 1215, închid paranteza, marcând încă o dată competența pe care biserica și-o atribuia în permanență asupra școlilor. Paralel cu acest învățământ oficial care se preda în claustrul Capitolului Catedralei, în paranteză iar apoi într-un local din cartierul Canonicilor, închid paranteza, mai exista și un alt învățământ care ar putea fi definit ghilimele liber, închid ghilimele, sau ghilimele individual, închid ghilimele. Era cel al titularilor unei licenții adocendii, care deschiseseră o școală în oraș, ținându-și lecțiile unde doreau, în paranteză chiar și în aer liber, pe o stradă sau pe un pod al senei, închid paranteza, deci mai departe de controlul episcopului. În tot timpul evului mediu, instrucția a rămas o prerogativă a bisericii, de care însă puteau beneficia uneori și laicii. Dar numai după 1300 existau în țările occidentale suficiente școli la care să aibă acces în mod curent și fiii laicilor din categorii mai modeste, până la, în paranteză, aproximativ, închid paranteza această dată, cei care puteau beneficia de acest învățământ de nivel mai ridicat erau, cu prea puține excepții, clerici din ordinele minore sau majore și călugări. Printre aceștia se numărau și fii de laici, de origine foarte umilă, care apoi au ajuns pe cele mai înalte drepte ale ierarhiei ecleziastice, sau în rândurile celor mai ilustri erudiți ai timpului lor. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ilustrul arhiepiscop Suger, consilierul cel mai ascultat al lui Ludovic al VII-lea, era fiul de servi, tatălui Maurice de Soli. Se scrie -l -l Y, care a început construcția catedralei Notre-Dame, fusese un cerșetor. Cardinalul și doctor al bisericii Pietro Damiani, în paranteză 1007-1072, în copilărie păzise porcii. Marele Jerbert Aurilac, viitorul papă Silvestru al II-lea, fusese Cioban. Papa Urban al VI-lea era fiul unui umil cizmar, iar Grigorie al VII-lea, marele papă al Evului Mediu, era fiul unui pastor de capre în paranteză, conform REGIN PERNUD se scrie păier în OUD închid paranteza, încheiat notă 1 după dispariția tradiției școlilor urbane antice, singura posibilitate a laicilor de a se instrui rămăseseră școlile mănăstirești, episcopale și la nivel elementar parohiale. În afara acestor școli, singura cultură pe care și-o puteau însuși era exclusiv de natură religioasă și anume pe calea predicilor, în paranteză, ținute în limbile lor materne, închid paranteza, a cântului liturgic, în paranteză, în care elementele străvechi, populare și păgâne fusese adaptate de biserică în Spirit creștin, închid paranteza și a imaginilor, a reprezentărilor figurate din miniaturile manuscriselor și din vitralii sau de pe pereții bisericilor. Aceste gen de ghilimele predică fără cuvinte, închid ghilimele cum a fost numită. Vezi, notă 2. Citesc notă 2. Grigorie cel Mare a fost primul papă care a recunoscut funcția instructiv-pedagogică a picturilor religioase. Într-o scrisoare adresată episcopului din Marseil, papa îi recomenda să păstreze aceste picturi din biserici, ghilimele, pentru ca, măcar în felul acesta, neștiutorii de carte să citească privindule, le Închid ghilimele, ceea ce nu prezenta un pericol de idolatrizare a picturii în sine, ghilimele, căci una este să venerezi imaginea și altceva este să înveți din istoria pe care o reprezintă imaginea, ceea ce trebuie să venerezi închid ghilimele notă 2 Aristocrația laică însă dispunea și de alte mijloace instructive și educative în paranteze la fel ca și membrii familiilor domnitoare închid paranteza ca o clasă privilegiată chemată să conducă, ea aș avea un gen literar propriu, manualul de educație, în paranteză, gen cunoscut și de antichitatea latină, închid paranteza, numit ghilimele oglindă, închid ghilimele, în paranteză, speculum, închid paranteza, cuprinzând sub formă de scrisori sau de tratat sfaturi de comportare adresate de părinți copiilor lor sau de către personalități, în paranteză, un arhiepiscop, un învățat de renume, etc., închid paranteza, unor nobili sau chiar capete încoronate. Vezi notă 3. Citesc notă 3, de pildă, sfaturi pe care Sedulius Scotus le redactează adresându-le regelui Lothar al ii sau scrisorile pe care arhiepiscopul Hincmar din Rims le trimite lui Carol cel Gros și alții încheiat notă 3. Celții și anglosaxonii au scris astfel de tratate de educație în limbile lor naționale, pe continent, primul care a scris astfel de scrisori sau de tratate a fost Alcuin, autor al unui tratat despre vicii și virtuți. După el, ghilimele oglinzi, închid ghilimele, de acest fel au devenit tot mai numeroase, schițând portretul ideal al unui monarh bun și drept sau al aristocratului desăvârșit, ele conțin, în paranteză, evident în spiritul doctrinei și eticii creștine, închid paranteza, sfaturi de conduită politică, de comportare morală, de educație intelectuală, de maniere în societate, de purtare în viața conjugală, etc. În cursul secolului al XII-lea apare un învățământ destinat esențialmente laicilor, cu profesori particulari, de obicei laici, plătiți de elevi sau de părinților. Este tipul de școală urbană născută din necesitățile practice ale noii clase a burgheziei comerciale și orientată în direcția unei cât mai bune stăpâniri a unor cunoștințe juridice și de aritmetică. Profesorul particular ținea în pensiune un număr, în paranteză de sigur mic, închid paranteza de elevi, cărora le preda exclusiv noțiuni practice, elemente de contabilitate simplă și de drept. În secolul următor, aceste școli s-au înmulțit. În 1228, numai în orașul Milano, existau peste 70 de asemenea profesori particulari. În unele orașe, administrația comunală a preluat aceste școli în sarcina sa, scutindu-i pe elevi, în paranteză, măcar parțial, închid paranteza, de contribuția financiară, salarizându l pe profesor și asigurându-i locuința, în paranteză, pentru el și elevi, închid paranteza. În curând, alături de aceste școli vor fi create și internate, în care profesorul își ducea viața alături de elevi. Dar în afara acestor cazuri relativ rare, înainte de 1300, nu se putea spune că ar fi existat adevărate școli exclusiv pentru laici. Copiii nobililor erau educați și instruiți în familie în primii ani de către părinți, în paranteză eventual închid paranteza, apoi de un cleric pedagog sau de capelanul familiei. Uneori însă, în paranteză cum am spus, închid paranteza, părinții îi încredințau fără a-i destina vieții monahale sau clericale călugărilor dintr-o mănăstire spre a-i instrui contraplată, în paranteză, sau a unor donații de terenuri, de case, etc., făcute mănăstirii, închid paranteza. Mult mai rar erau acceptați în schimb fiii laicilor în școlile episcopale. Ficele aristocraților erau, în paranteză, uneori evident, închid paranteza, nu numai educate la fel ca băieții, în paranteză, călărie, vânătoare, jocuri, închid paranteza, ci și instruite la fel. Carol cel Mare ne informează Eginhard, ghilimele, voia ca fiii săi, la fel ca fetele sale, să fie mai întâi inițiați în artele liberale, închid ghilimele. La fel vor proceda cu fiicele lor marchizul Eberhard se scrie e -B R. H.R.D., sau în secolul X, Berengario, al doilea, regele Italiei. Dar s-ar mai putea cita numeroase alte asemenea cazuri. Fetele nobililor erau educate în castelul familiei. În îmbul mediu matur și târziu, erau primite în mănăstiri în pensiune, în paranteză căci, cu toate prohibițiile ordonate de unii episcopi, în multe mănăstiri de călugărițe funcționau și școli, mai bine zis ghilimele pensioane, închid ghilimele, închid paranteza, unde învățau să citească, să scrie, să coasă, să croșeteze și unde li se făcea o educație religioasă. Alte cunoștințe, în paranteză de limba latină, de exemplu închid paranteza, de regulă nici călugărițele nu erau capabile să le predea, uneori li se aducea un dascăl ocazional să le instruiască, dar în școlile de gramatică fetele nu erau admise. Pentru fiii nobililor, un centru de educație îl constituia curtea regelui, în paranteză, sau a principiului, închid paranteza, dar nu de educație intelectuală, ci de instruire militară cavalerească, de inițiere în practicile administrative și de conduită mondenă. Când li se dădea totuși și o instrucție, în paranteză elementară, închid paranteza, textele după care învățau să citească erau la fel ca pentru clerici și călugări cartea de rugăciuni sau o culegere de psalmi. Dar nu toți tinerii nobili știau citi. Foarte puțini erau și cei care știau să scrie, în paranteză cel puțin până în secolul XI închid paranteza, iar cunoștințe de limbă latină aveau doar câțiva. În schimb, regii și nobilii instruiți posedau începând chiar din secolele 8 și 9, biblioteci surprinzător de bogate, vezi note 1. Citesc note 1. În palatul său din Ahen, Carol cel Mare, ghilimele își alcătuise o bibliotecă în care se găseau operele lui Salastius, Cicero, Claudianus, Lucanus, Statius, Terentiu, Juvenal, Marțial, Tibul. Autor care se putea întâlni rareori în bibliotecile contemporane, închid ghilimele, în paranteză, mare punct, Rișe, închid paranteza, iar printre cele vreo 50 de cărți pe care Eberhard, ducele de Friuli, le lăsa prin testament, se găseau opere ale lui Augustin, Isidor din Sevilla, Fulgentius, Orosius, Apollonius, din Tir, Alcuin, pe lângă psaltiri, evanghelii, cărți de rugăciuni, culegeri de predici, bestiarii, cărți de medicină, de cosmografie, de istorie, de artă militară, glosare, edicte imperiale, calendare, vieți ale sfinților, comentarii la breviarul lui Alaric, o istorie a pontifilor romani, cărți biblice diferite, culegeri de legi ale francilor ripuari, ale longobarzilor, alamanilor, bavarezilor, etc., încheiat note 1. Inventarele care ne-au rămas sunt destul de concludente. Faptul că din aceste biblioteci nu lipseau chiar înainte de secolul XI cărți de medicină, de cosmografie, tratatele de agricultură ale lui Palladius și Columela sau despre arta militară a lui Vegetius. Arată că interesul cultural al aristocrației era concentrat în principal asupra operelor de utilitate practică, dar și a celor de istorie, de drept și, bineînțeles, a celor religioase, în paranteză, texte sacre și comentarii sau exegeze ale părinților bisericii, închid paranteza. Oricum, în bibliotecile laicilor predominau acestea din ultima categorie, primul loc deținându-l psaltirea.